Григорій Квітка Основ'яненко, Сердешна Оксана Любі жінці, Анні Григорівні Квітка Нема на світі нічого лучшого і Богу милішого, як серце матері до своїх діточок. Скільки б їх у неї не було, чи десятком, Бог благословив, чи тільки одним, одно для неї рівні. Жодного любить, усіх рівно пестоє, за всяким рівно вбивається. Дев'ять здоровенькі країнеї потішають її, а одну морщиться, кисне дуже Вона вже за ним вбивається, тужить, вже й боїться, щоб ще дужче не занедужило, або щоб нехай Бог боронить, щоб ще й не вмерло. Вона їх обмива, опатрює, обшива, зодяга і ніколи ж то не втомиться» ніколи не поскуча з ними, і усяка робота на діточок їй не важка. Коли з дітей її кишалівливе, неслухняне, то батько як батько, на такого, скубне, щипки десь, попіб'є, а мати як мати. Вона почне його оговорювати, пестувати. «Не роби так, синочку, не ходи туди, голубчику, так не гаразд, ти мені досаджаєш» я, глядячи на тебе, частісінько плачу та думаю, коли б то він скаменувся та покинув таке робити, та слухав би батькового вчення, та пожалкував би моїх слізочок, та ще з нього був би чоловік, щоб я діждала на старості радуватися, глядячи на нього. Нехай же тепер усяк про себе згада, бо хто не був з молоду шаловливий, від чого більш жаль візьме? Від тих батькових скубок, або хоч і пужки, чи від материного голублення. А ще як яка часом заплаче, так, Господи милостивий, усі пакості покинеш і на вечорниці з місяць ненавідаєся, і зробиш за трьох. Що то мати? Святе діло. Господь милосердний, як є Він на небесах, так замість себе дав нам на землі родителів – Батько щоб навчав та до розуму доводив, а щоб чоловік молодий з дуру не затужив та не збився з пантелику, так тут мати з такою любов'ю, як і Господь милосердний до нас грішних. Ось проти чого я трошки закинув про материнське серце і душу. Була удова, векла ведмедиха, І що то жінка над усе село розумна, розсудлива, богобоязна і чесного роду. Було й сам голова частісінько до неї за порадою, і вона такий совіт добрий дасть, що не тільки голова, та й усі старики так не придумують, як вона скаже. І усе гаразд буде по її. Сама ж було не ходить до волості, і ніколи не розпитує, і чого, і за чим зібралася громада. Їй і нужди мало лі до чого. «Прийдеш до неї за порадою, об яким хочеш ділі?» «Так-так, вже добре навчить!» Тяжко розумна була. Була собі і заможненька. Було в неї земелька, скотинка, був і вітрячок, та як засталася удовою та і пороздавала усе. Землю на скіпщину, вітряк змірки, та усе чесним богобоязним людям, щоб не зубиджали її, і щоб у срок зносили, що треба Скотину попродала і стала собі з копійки жити Вже її охрім вмер, а тут стала ревізія От після Семена пішла вона до волості, почувши, що громада зібралася От у Вішечі вона помолилась Богу, поклонилась голові і усім як довго болить, І стала казати «А що, пане Голову, і ви, пане Громадо? Отже, і Семена прийшло, покрови святою швидко діждемося, а десятник до мене ні разу і не заходив, і не згадував у подушнім». «Та дже, твій ухрім же вмер», – сказав голова. «І стоїть ісключенним із, із рівіських казок, із общественних відомостей», – підхопив писар, мотнувши патлами, і покинув писати. «Та знаю, що вмер», – казала Векла. І стоїть заключеним у відимості, як пан писар по письменному каже, «Та я таки усе хочу за мого Хрима платити, аж поки жива буду. Спасибі Богу, мені є з чого зносити. І буде веселі, що я за душу охріма, нехай царство є, буду платити, та й сама буду будритися, що і я, мов чоловік на світі, туди ж за добрими людьми зношу цареві і свою копійчину на військо, що нас оберіга». «Та й з общественного не виписуйте, нехай і я буду зносити. Почому там з душі?» «Та як можна», – казав голова, – «щоб женська душа та платила податі?» «Казусно є діло», – обізвався такий писар, штрикаючи себе пальцем у лоб. «Не іміється приміру. Треба надобно спросити у господина і справника розрішення». «Та нічу сього не треба», – сказала одова. «Ти таки, пане писарю, і не розрішайся, і не казися, а ось що, панове, громадо, зробіть. Випишіть лише якогось каліку або бідного сироту, а з мене справляйте. Нехай таки я недаром житиму на світі». «Хіба так, хіба так», – загула громада, – і зробили по Векленому. І пішла посилу Слава, що Векла стоїть у ревізії і подушне не платить. «Так і треба», – Векла було у водвід, каже – Лучше ж мені від достатку платити, чим з сироти та збідності требувати, адже ж і я у царя нашого чоловік зможу за людьми зносити. Дочку віддам, прийметь буде, за двох буду платити. Вже туж-туж векла дожидала зятя. От-от після зачаття у Пилипівку почнуть старости швандіти до неї. Боже її дочка Оксана, як діждем різдвяних м'ясниць, то буде їй шістнадцятий год. А що то за дівка була? Білявенька, моторненька, швидка, прудка, на річах бойка, проти усякого звичайненька. Де вона, там з неї і регіт, і сміх, і іграшки, і вигадки». Як то в матері не було ніякого хазяйства, а усе жили з копійки, то Оксані нічого й робити було. Чи вчинила хлібця, чи спекла, мерщі до подруг. Там її ждуть, дожидають, як обов'язні ластівки. Бо як за щебече, як забаляндрасить, так усім весело, хоч цілий день слухав би її. А вже розсмішити... Так подавай, коли б мертвий був, як вона баляси точить, то і той би розреготався, не то вже живий, що так і лягають від сміху, де вона у бесіді. На вулиці, на вечорницях, у коляці наша Оксана передведе, без неї не знали б, що робити. Мати було почне її зупиняти. Сиди, доню, дома, чого таки бігаєш, чом не робиш? Озьми лишенню або пряди, або ший, нічого не вмієш. Кинеться було до матері на шию, обнімає, і цілує, промовляти стане. Матусенько, ріднесенька, рибочко, голубочко, перепілочко, не зупиняй же мене, я ж собі ще молода. Нехай же я погуляю, як та птичка на волі під небесами літає. Буду згадувати своє дівування, що я в тебе, як рибунька у річці, гуляла. Куди хотіла, туди плавала, та тебе дякувала, що ти в мене, матусенька, жаліслива, добра, пестувала мене. Отже, як піду заміж, надіну очіпок, тоді вже нікуди буде гуляти, тоді вже зупинюся, тоді вже приймусь робити». Рук не покладатиму, і мужика, і діточок буду обшивати, і тебе, мамочко, що ти в мене була така добра, жалувала мене, пускала усюди гуляти. «Коли то ще буде?» – стара стала казати. «Звикла бігати та гуляти, так хто тебе присадить за роботу? Та чи вмієш що робити? Нитки не виведеш. І вже сього, мамо, не кажи. Я, дивлячись, як ти робиш, усього навчилася». Келишень гребінь сюди, зараз вихопила у матері гребінь і почала прясти. Аж хурчить веретено, а вона нитку виводить тонку та довгу, а тут пісенька весняночки співа, стара дивиться та дивується. А що, мамо, не вмію, скажеш, прясти? Та покине гребінь та зарушник, що мати вишиває їжа на і почне такі ж квітки ставити, як і мати, і заведе весільних пісеньок. Та мати аж сплесне руками, і рада б то, що таке добро росте, і весело б то їй з нею, і жалкує її заставити біля себе, щоб не сумувала, і боїться її пускати, щоб часом. Дівча молоде, щоб не загубила слави. Далі скрізь зуби ще тільки наміряться казати «Та йди ж, йди», та вже й схопилась, вже й на шиї у матері, вже й вицілувала, вже й побігла, і дверей не зачинила. Вже тільки чути – на вулиці йде і виспівує. Нехай же коли мати хоч трохи зморщиться, що або не дуже чим, або що таке, вже Оксани з хати і не виженеш. Вже усе забула. І вже хоч у дружки сама перша приятелька кликатиме – не піде ні за що. Вже від матері ні на п'ять. Усе їй вічі дивитиметься, усе питатиме. Що вас, мама, болить? Чого ви бажаєте? Чи не покликати знахурки? Чи не розсердила я вас чим? Та все ви не кажете, та стогнете, та жалкуєте на мене. Та може як пристане та відведе від матері усяку журбу, усяку тугу, та хоч би справді не дуже була, то Оксана її розважить, розговорить і лихо забуде. А хоч би яка весела була Та побачить старця, каліку чи погорілого Вона усе-усе покине Зараз до нього Розпитує, розпрошує озьме за руку Поведе до себе, нагодує Обділить, чим Бог послав На дорогу дасть І випроводить за село Тільки й витко її Як вона коло бідності в'ється Та знай слізоньки утира Обділила, випроводила Слізоньки втерла біжить. Вже в п'ять у бесіді, вже й верховодить в п'ять, як була. Отже ж тільки що весна настає і сонечко позлизує сніг, де з яких горбиків на піску, вже Оксана зібрала свою команду. Шатнулась, мотнулась з кінця в кінець. Веде низку дівчат і приговорює. «Та чого ви будете сидіти по хатам?» Бог дає весну, сонечку пригріва, вітерець тепленький, годі вам по запічкам тулитися. Не обередла вам зима? Не докучило киснути у хаті? Будете старі, тоді ще належитеся по пачам, нагримаєтесь з мужиками, налаєтесь дітворою. А чим будете згадувати свої молоді літа? Або дай вам весело було? Все ж в неї осінь засегда така лайка була. Ану ти лишень, побіжімо! А беріться у хрещика, у ворона, по водам кривого танця, хоровода, кострубонька, у жони. Зараз і попарувала усіх. Вже усі дівчата гарні, усі прибрані, усі повиряджувані. Та ба, її знати від усіх. Така паєва юбка з рукавами, така і плахотка, і запасочка, і коси так убрані. І бачить цей рушником так же підперезана. І усе-усе так і в неї, як на усіх дівчатах, еге, щось усе не так Усе на ній так штепненько, чепурненько, вщипано Так усім дівкам краса, тільки б на неї одну й дивився Тільки почую дівчачий гомін на вулиці, та й повзуть з хат І діди, і баби, і жінки, і молодиці повибігають Та що то, і дітвора уся висипле з хат і усі кажуть, а ходім лишень на вдвір'я, вже Оксана розгулялася. І посідають уздовж по вулиці на завалинах, на колодках і де можна попідти нами. А парубовство ж вирядившися по-своєму, шапки на бакир, люльки позатягують та купами ходять кругом дівчат та аж облизуються, дивлячись на Оксану. І вони, її весь народ, що по вулиці дивиться, одну її бачать, на одну дивляться, про одну Оксану говорять. От і попарувались дівчата у хрещика, от і гроби стали, та й чкурнули, фіть-фіть, не родися той чоловік, хто б Оксану піймав. Хто б з рубами не став, хоч з парубків, хто прутко біга, і не кажи, щоб її уловити». Хто її зна? Усі бігають, то під ними аж земля стогонить, Засапаються, задихаються, спотикаються. Інша з торчака дасть такого, що. Тільки друга біжить швидше закривати її. Побіжить же Оксана, так, дивовижку. Біжить, неначе муха летить, до землі не доторкається. Тільки знає, ніжками дрібненько перебира, а рученьками не мота. А тільки буцім і протягне, щоб то піддатися, та тільки що підпустий до себе близенько дрип-дрип-дриб, що тільки й бачив. Сама ж то не зігнеться, не згорбиться, як струночка. Набігалась у хрещика, виморола усіх, давай хоровода водити. Повела кривого танця, так що другі дівчата, їх і не видно за нею. Як зірочка вечірня меж усіма зірками, Як утінка по воді пливе та вихиляється, Та головкою поводить, та веселенько на усіх погляда. А як зведе пісеньок, знаєте, що при хороводах треба співати, Та як та супілочка або тихесенький дзвоник. Усі прочі співають на увесь рот, а вона і губоньок не роззіва. Та її голосочок чуть від усіх, що так за серце й бере, у себе її слухав. Яково ж то було веклі матері її дивитися на свою донечку, що хоч вона була її дитя і що кожній матері своя дитина мила, а тут сама бачить, що її Оксана краса всьому селу. І що усі люди зібрались за тим, щоб подивитись на Оксану І що усі в один голос, не перестаючи, похваляють її милу Оксану Як прийде вже додому зовсім увечері Тут же мати цілує-цілує свою доню Вицілує її усю, приговорюючи «Ти моя донечко, ти моя ластівачко, ти моя краса, ти моя слава» Через тебе я і весела, і здорова, і від людей у почоті. Ти мою старість веселиш, ти мене на світі держиш. І усякими такими приговорками довго-довго пестиє свою дитину. А Оксана ж той мовчить? Ну-ну. Та собі цілує матері і руки, і щоки, і голову, і собі в отвіт. Мамочко, голубочко. «Моя ріднісінька! Та я ж вся у тебе! У мене твоя натура! Аби б ти була здорова, весела та не переставала любити мене, так я землі під собою не ношу, мені так легко! Полетіла б, мов тая птичка! Що ти любиш мене та жалуєш, від відтого я така веселенька і ні об чим не думаю, тільки б тобі вгодити, розвеселити тебе!» Ти ж в мене сама, матусенько, нема в мене ні батенька, ні братика, ні сестриці. Ти мені і сонечко, і місяць, і здоров'ячко, і щастячко. Я ж знаю, що і я в тебе одна, як та порошинка овоці. То я себе так і держу, щоб ти веселилася через мене до кінця віку свого, щоб радувалася, глядачи на мене, і чуючи добру об мені славу. Матіночко, ріднесенька, не віддавай мене заміж. Мужика, треба любити, а я не хочу нікого любити, тільки тебе, матузеньку мою, зірочку мою. Векла і слухай її, і не наслухається, дивиться їй у тії оченьки, що, як небо сині, блистять, дивиться, любується, поцілує їх, перехрестить дитя своє, здихне. Підведе свої очі до Бога Милосердного, подума. Кому таке добро дістанеться? Сплакне та й стане Богу молитись. Така дівка, як наша Оксана, невже ж то не вподобалась парубкам? Не знаю. Чи був же то хоч один з них, щоб не гострив зубів на неї? Жоден би заслав людей до неї поперед усіх, так боялись, бо гарбузів. Не один запитувався займати її. Так знаєте, на женихівське діло. Та куди ж? Ні приступу. У бесіді зо всіма і говорить, і регочеться, і підсміює. І що хоч кажи, буде слухати. Запитайся ж зайняти її, або пнути, або ногу підставити, щоб спіткнулась, як водиться у парубків, що залицяються до дівки. Не знаю. Вона так відріже, так обсоромить усякого Що не знатиме, на яку ступити Деякі сміліші так ті навпростець стануть казати «Оксано, я тебе полюбив, щиро, кріпко полюбив Отака і така у мене худоба, ото й ото є Підеш за мене? Присилати людей?» Вона зараз від Спасибі тобі, чоловіче, добрий, що ти мене полюбив. Мені весело, як мене люблять. А людей не турбуй. Не те, що за тебе іменно не хочу, а й ні за кого не хочу. Так було і матері, скаже, що не хоче заміж. Як до неї, до старої прийдуть самі батьки або матері, щоб сватити Оксану за сина. Стара векла було людей розвалить, почастує, та з тим і відпустить а сама прийметься за дівку. «Скажите мені, зділай милость Оксану, де твій розум, де голова, чому таки ти не підеш ось за сього? Так відрізала й тому, й тому, тут усіх згада, що сватали її. От і тут теж, коли б сказати, люди які-небудь, а то ж люди на усе село». Що ж ти з собою думаєш, моя дитино? А те я з собою думаю, мамочко, що не хочу заміж за мужика. Що се ти здумала, доню? аж скрикнула векла, сплеснувши руками. Чи не здуріла ти? За кого ж ти думаєш піти? Ох, мамочку, ріднісінька, я й сама часто про себе думаю, що трохи чи не обожеволіла я. Оже що хоч лай мене, хоч бий, а як здумаю йти за мужика, так мені і світ не милий. Ось що. як і стала я на ногу схвачуватися, і росла, і виросла, то усе і від тебе, і від людей чую, і сама бачу, що я хороша та красива, що у селі у нас такої нема. Та як ще й натура придалась у мене така весела, що мене усі люблять, так у мене і зароїлось у голові. Не хочу за мужика, та й не хочу. Пішовши за мужика, треба покинути об собі думати, що як би нарядитись, як би убратися, а піти лишень на город, у поле і дома возитися з дітворою. То вчись і тільки і знай, що дома порайся, мужикові годи і слухай його і поважай. А коли ще і попіб'є, так ти й терпи. Не хочу за мужика. Кого ж тобі треба? За кого ти думаєш піти? А ось, мамо, що. Коли б ми жили у городі, то я б своєю красою швидко б знайшла собі якого панича. А як ми живемо тут у селі, то я пішла за купця або за поповича. Ох, матусенько моя, Тасає, кажучи, і кинулась до матері на шию. Якби мені таке щастя, що то люблю, щоб у розкоші жити. Не з нічого, а тільки хороше жити, що пити, їсти і хороше ходити було, що... Та як згадаю, що як я тебе тоді шануватиму на старості, так і себе не тямлю від радості. Буду тобі годити, буду тебе ніжити. Чого забажаєш усе поставлятиму? Сама не з'їм, не зіп'ю, а усе об тобі убиватимуся. Довго і пильно на неї дивилась стара векла, далі як заплаче. Господи, милостивий, каже, та справді, Оксано, чи об своєму ти умі? Відкіля такі думки тобі прийшли? Се я винна, що натолкувала тобі, об твоїй красі, матері усяка дитина хороша, здається. «Та хоч би і так, хіба ж усі хороші йдуть за паничів або за купців? Потурай, буде хороша, як та, як квітка, а таки йде за хлібороба. І у полі з ним робить, і дома порається, і краса її не пропала. Вона породила діточок, і дякує Богу, а дівчата її теж красиві, як і вона була. Та от і я, і я була на усе дівка. «Не то, що по селу славилася, та й приїжджаючі пани, як уздрять мене, так аж з коляси от поти вилізе, та дивиться та хвалить, а інший аж шапку зніме, та скаже «Здрастуй, красавиця!» «Та я ж не дуже що подумала і не загордилась, а таки, як лучився чоловік з наших, пішла за твого батька, за охріма, хоч і удовець був, та чесна була душа» і жила за ним, дякуючи Бога Милосердного. «Ей, доню, кинь такі горді думки, все собі смущення від нечистого, Господина зборони від нього, гляди тільки, щоб тебе сі думки не завели в погибель, нехай тебе сохранить мати Божа». Та й обняла дочку, стала її цілувати і хрестити. Оксана й каже, як хоч, мамо, а поки така думка є в мене, буду слухати, що мені казатимеш, буду й сама розбирати. Отак часто вони собі міркували. І стара, то просячи, то плачучи, довела дочку до того, що сказала. Що ж, мамо, піду і за мужика, аби б чесний та добрий був проти тебе. Аж ось і лучився швидко Парень важний. Один собі ні батька, ні матері, Нікому буде орудувати. Сам собі хазяїн. А добра усякого, хоч скотини, Хоч поля, чи мало. Парень молодий, друзяка, роботящий, Смирний, неп'ющий. І вже ні з ким ні залається, Ні заведеться. Та чорнявий, так красивий, Старовекла обома руками охопилась за сього. Петром його звали. І сама Оксана, і сюди, і туди, і вже, не дрочачись, сказала піду, тільки нехай обосини, дарма й піду ждемо, сказала векла, зрадувавшися. Як тут і розказувати не хочеться. Ото у ту слободу, де жила векла з Оксаною, та прийшли солдати на постой. Що ж тоді сталося з дівчатами? самі себе не тямлять з радощів. Ой, згадаймо лишень, братья свої молоді літа, якщо ми парубкували, чи втямки вам, як було, прийдемо на чужі вечорниці, то дівчата як ясочки коло нас, і вже на своїх не хочуть і дивитись. Звісно, їх дівоча натура. Сьогодні уподобала червону скиндячку, завтра зелену, а червону під ногами топче і байдуже. Сьогодні бажа молочної каші, а завтра вже й не треба, давай їй коржа салом. Сьогодні милий їй Стецько з ним жартує, з ним женихається. Коли ж побачила завтра хвитька, та ще з чужого села, то вже Стецьковій цурі й пекі не займає її і не руш її, вона тобі знать не зна, і відати не віда. Їй тільки і миліший усіх хвитько. Та й то на сьогодні тільки. А завтра зно кого уподоба. А вже найпаче, як вздрять служивих, у до сього торгу вони пішки, як їм мундєр, а ще пуще уси, і тільки побачить доведеться, то вже усе забула й нічого не чує, і нікого не бачить опріч усів. Отака натура усіх дівчат. Усі вони одним миром мазані. Так було і теперечки. На тутешніх парубків ніхто з дівчат не дивиться. Усе б їм солдати та солдати. Подавай їх і на вулицю, і на вечорниці, і усюди. Так, бо царські служиві не те думають. Йому треба муницію справити, мундір налагодити, спочити. Ніколи їм за дівчатами. Чимало вони світу прийшли». І усюди ж то дівчата їм на шию вішались, і вже стали ні по чому. Дівчата, бачачи, що їх постояльці не займають, пройнялись за свої хитрощі. Порозряджуються, повбираються, так що ну! І саме у таку пору, як солдати на муштру збираються, от малашка охопить відра і йде по воду якраз про це солдатів. Зустрілась з Наталкою, що йде за чимсь до дядька – «От як зустрілися, та й давай базікати, то об скиндячках, то об черевиках, то не знать об чим, як тут гульк, від тіля до маха, від ївга, а там хвеська та педора, та сята та та й назбирається їх до сина. Балакають, балакають промеж собою». Та й посідають на колодах усе балакаючи, А на солдатів, буцімто, той не дивляться. А в самих аж жишки трусяться, Думаючи, коли бо той високий та чорнявий зайняв мене? Та так усяка сидить і дожидає ж пізнього вечора. А матері самі ждуть дочок нема нічого робити. Сама води наносить, сама розведе, піч затопить, вечеряти варить, нехай, каже, дівка погуля. «Де то ти, доню, так довго була? Але вже й не рано. Де то ти так запізнилась?» Питала мати нашу Оксану, що прийшла додому при тьмому вечері. «Де була?» От віддала Оксана, знімаючи свою білу нову свиту, скидаючи баєві червону юбку, а з голови ленти та скиндячки, і покладаючи усе гарненько, що напіл, під голови собі, а ленти заворочуючи у бумажку і ховаючи з хрестами і намистом у свою скриню. «Де була? Дивилась дівчатами на москалів. Що то, як гарно муштру викидають, як один!» то все їх і старший. Кажуть, немає у сім селі старше від нього. Та який же то, мамо, розумний! Та як його усі слухають! Що скаже, так усі мерщі роблять! Коли крякне на них, що підняли рушниці, так якраз і піднімуть, аж заберязкотить усюди. Так весело, що не можна! І куди їм, скаже, йти, чи направо, чи наліво, тільки крикне – «Так ніхто й не спорить, усі стіною так і йдуть. Що-то десь розумний, а що вже красивий, такі міри! Чи ти, мамо, солила дрова?» «Що ти, що ти, що ти, Бог з тобою!» Крикнула векла на дочку, що вхопила пшона у жменю, та й почала на припічку посипати, мов солять страву. «Чи ти одуріла, чи обожеволіла? Що це ти робиш?» Бач, тьху. схаменулась Оксана і покинула пшонота, охопила віник та давай хату мисти!» Тут вп'ять мати гукнула на неї, поприкаючи, що не знать, що робить, чи у своєму ти умі, чи то вже надивилась на солдатів, так вони у тебе у голові. Та ні, мамо, цур їм. Будь то усе на них і дивитись, як їх отой старший вчить. А як дуже кричить, його далеко чують, вже, вже так, що голос, як стане перед ними, то як орел, височенький та пряменький, як стрілочка, і уси є невеличкі, чорнявий собі на виду. «Хто там такий чорнявий?» Питала мати, засмажуючи борщу, Оксани, що, поскладувавши ручки, Сидить на полу та усе своє дума І про те тільки розказує «Та то я, мамо, так собі, То я про старшого». Та й задумається. А далі в п'ять прийметься розказувати. Почне про Явдоху, А зведе на старшого. Розказує про хіврію, А зведе на старшого. А мати знавши про свою білоручку, що вже не прийметься ні завіщо, і байдуже усе сама порається і не прислухається, що там дочка розказує. А за вечерею Оксана закидала про старшого, а мати й не слуха. Та десь і усю ніч нашій Оксані снились солдати, а не так солдати, як їх старший. Уранці, чи зробила, що чи ні, по своїй натурі побігла до подруг, щоб в п'ять зібратися дивитись на муштру. Підмовила і веселенька. Негаразд з матірю пообідала, вже й чкурнула. Вже й на колодках, вже й дивиться. Аж вбігла смерком наша Оксана у хату до матері. Раденька, веселенька, сміється, щебече, бігає Сяде, вп'ять скочить, кидається матері на шию Розказує, і де була, і що бачила І з якою дівкою говорила І як солдати муштрувались А про старшого – нічечирк Кругом нього було, що було, все розказує І тільки про нього що сказати – той замовчить, задумається, і так, як раз, як полум'я спихне, зачервоніється, засоромиться, рученьками закриється, перемовчить, та вп'ять за своє поратись кинеться. Той гляди, те розділє, те переверне, те розіб'є, мати стане на неї гримати, а вона жартує і та й розвадить матір. Все ж така була сьогодні. Завтра ж то, як увійшла у хату, так не і не вона. Смутна, невесела, очі понурить, Сидить ні з місця і мовчить, як стіна. Чого мати не спита? Не знаю, не бачила, не чула, не доглядалась. От і уся розмова. Мати коло неї убивається, Може, хочеш всього того... Розважав усім, а Оксана й не слухає її. Вечеряти не схотіла і, лежачи, усе тяжко здихала. Що ж це сталося з нашою Оксаною? Мабуть, що не даром. Еге, так таки є не даром. От бачите, прийшли у ту слободу, де вона жила, солдати на пусті, а над ними був капитан і збирав їх на муштру надвечір. А дівчата сходилися дивитися на солдатів та розглядати б то, за якими би то після пожартувати. От меж ними і наша Оксана. Вона на солдатів не дуже й доглядалася, а усе дивилася на Копитана. Який-то він бравий, який молодий, який красивий, який проворний. І усе його розглядувала, так що прич його нікого нічого не бачила. Ото у перший вечір так і хочеться, так і кортить її, усе про нього матері щебетала. На другий день вийшла зарані, а тут й охвицери вийшли, і Копитан з ними. Та якщо не усі солдати позбирались, так охвицери і давай з дівчатами розговорювати та сміятися, та дещо вигадувати. А Копитан накинув оком Оксану та й почав її хвалити. «Яка то вона, каже, красавиця! Скільки, каже, не походив по світу, скільки чого не видав, та не видав такої красавиці і ж панянками! Все, каже, чудо!» Все вже Оксана чула, і як на вогні горіла. Далі, як підійшов до самої її, так вона б скрізь землю провалилась – Щезла б, забігла на край світу. Він почав її розпитувати. «Так що ж бо?» – пита, «Де ти живеш?» А вона каже, «Оксана, є в тебе мати?» А вона каже, «Позавчора». І сама не тями, що каже. Далі погладив її по щуці, та й каже, «Не стидись, душенька, ми познайомимось з тобою». Тут вона трохи-трохи не сказала, та й я вже й так вас люблю. Так бо язик неї не повернувся, засоромилась і світу не побачила. А дівчата ж то подруги її аж регочуться своїми охвицерами, не так, як Оксана що й слова не підбере, що йомусь сказати. Поки солдати муштрувались, то капитан частісінько поглядав на Оксану. А та з нього очей не зводила, так і пальнувала на нього. І вже в неї серденько так і б'ється, як та рибонька на удочці, А на душі ж то так весело-привесело, що й розказати не можна. Опісля усіх дівчат пішла додому Оксана. Як розійшлись солдати і як капитан, йдучи біля неї, зняв шапочку та сказав «Прощай, красавиця». Так вона й не стямилась, і ото була така весела прибігла до матері. На другий день побігла Оксана поперед усіх на муштру дивитись. Що ж, дивиться, аж її капитан вже з другою дівчиною стоїть, жартує, займає її, а вона ж то і при людях, і посеред вулиці, і ще куди, ще до вечора, а... Вона сміється та ригочеться, що вже радісінька, що її капитан зайняв. Так то думала Оксана, дивлячись на все. Та їй чи досадно стало на капитана, що він девздрів дівку та й почав її займати. І стида йому нема. Чи стидно за дівку, що не втіка від нього. Та й сама стоїть, з ним розговорює, та від цього аж поблідла. Затрусилась та й і вернулася додому. А коли правду сказати, Оксана й сама себе не тямала. Вона думала так, а це й було досадно, що Капитан зайняв другу, а не її. Знаєте, серденько в неї молоденьке, саме себе не розбере. Полюбила Копитана, защеміло серденько, та як зроду вперше, так вона й сама не зна, що з нею. Отута -от -от -от таким горі вернулася додому. Ледве-ледве дійшла. І усе у її на думці оте дівка, що не постидилася з Копитаном розговорювати. Та й той Копитан, бачи який, нехай би возився з своїми солдатами. Яке йому діло до дівчат? Хіба ми йому рівня? Жартуй собі з панянками, так би нічого б і не було, і якби вона втекла. А той стоїть і регочеться, у, безстидниця. Побачила б її мати, що б тоді їй було. Отак От то усе сердилась і на неї, і на копитана увесь вечір. І як спати лягла, то усе у неї одні такі думки та гадки. Як сплакне сердешна, як їй допече до серця, що дівка себе не поберегла і що Копитано після посміється з неї. Чи спала, чи не спала, а вранці охопила відра і пішла по воду. І трохи чи не перше з роду, бо й правда, де Криниця, а вона потягнула аж геть вулицею до базару, думаючи там близько кватера Копитанова то, мабуть, вже учорашня дівка снує коло неї, щоб тільки з ним побачитись. Та вже не я буду, аж скрикнула Оксана. Коли тільки вздрюю її з ним, то далебі, що матері їй скажу. Нехай зупинить її, нехай вона не робить слави на нас усіх. Аж гульк, хопитан за хати, і пізнав Оксану та до неї. Здрастуй, Оксано а у Оксани і руки, і ноги затрусились. Стала як укопана, як приросла до землі ні з місця, ні пари з уст. Копита не став до неї казати по-нашому, бо хоч із москалів був, та, мабуть, розумний був, що й по-нашому вмів. Що ти не виходила учора на солдатські учення, смотрить, га?» Оксана мовчить. «Мені без тебе скучно було». Оксана тут би йому й сказала, що йому і без неї було весело з другою дівкою. Так позабувала ж усе те, що думала з вечора і вночі. А як позабувала, так і мовчить. Оченьки понурила у землю, неначе лічить стеблинки, що під ногами. «Скушно було без тебе. Я кращої дівки не видав нігде. І полюбив тебе. Кріпко полюбив». Та возяв її за руку і каже тихенько, «Тільки полюби мене, я тебе щасливою зділею». Оксана як у раю. Вона, що не хотіла ні за якого мужика йти, та усе думала о панстві, об розкоші, чує тепер, що її любить пан, молодий, хороший, багатий, бо по мундеру усе у нього золото, і мабуть справжній пан, що всі ж то солдати його слухаються і бояться. І такий пан каже, що її любить і щасливою зробить. Вірно, він думає її узяти на себе. От от вона панею стане. Що ж їй тут казати? Вона від щирого серця й каже: Як же вас ще полюбити? Полюби от щирого серця, об мені думай, виходь до мене, полюби, як я тебе люблю. Та я ж так і люблю, та ще, ще й дужче. Оксано, Оксано, якби ти більше панів знала, ти б цього ніколи не сказала. Ти б з першого слова відбігла б від нього, як від лихої години. Ти не знала, паніючи, ще лучше паничів. Не диво їм одурити селянку, що зроду їх не бачила, не чула, як вони брешуть, як заприсягаються, як опісля гублять тих, що їм піддасться. Паничі звиклися на тих бідних, що озмуть від батька, від матері у двір за паночками ходити, зараз обстрижуть їм коси і піднімуть на гребішок, що так і терчить на голові, мов на напівневі. З православної плахти та її цій отой проклятий компот З явдухи перевернуть на Дуняшку І з на Євгенію, з Пріськи на Афроську От вона й подумає, що і вона стала панночкою І чіпляється до поничів І як тільки побачить цілкового, та й біжить І вішається їм на шию так на таких паничі звикше кидаються і по селянкам, і обдурюють їх дуже, а опісля хоч плач, хоч пропадай. Він і байдуже сміється та другу підмовля. Не знала цього наша Оксана. Вона бо змалу начулася, що вона красива, міри нема. Вона усе бажала вийти за пана, а тепер пан її полюбив. Вона і в головах не покладала, що пан мусив збрехати От і призналася Копитанові, що любить його Тількися вимовила на лихо собі Тут же Копитан сам не свій Кинувся до неї, обняв, поцілував Йому ж не в дівчат цілувати Мов горіхи лускати Яково ж то було нашій бідній Оксані Земля під нею запалала, небо над нею загорілося, сонечко як мак почервоніло. Вона, мов, птиченька піднялася від землі, щоб полетіти. Швиденько вхопилася за свого копитана, обвелася коло нього рученьками, щоб не розлучитися з ним, щоб він не зостався сам без неї. Обняла його, і щоб ще їй так гарно було, вона вже його поцілувала. Так тут і зомліла І не відірветься від нього Згадайте лишень, братця Як вам тоді було Як ви з роду вперше поцілували ту дівчину котру ви щиро любили Чи можна ж то розказати або списати Яково вам тоді було Не розпитуйте ж і мене Яково було нашій Оксані Хіба б жаром на полум'ї писати та іскрами засипати, так тоді потрапив би, як списати. А Копитанові що? Нічогісінько. Згадаємо ж таки вп'ять, як ми хоч і вперше цілували ту дівчину, котрі не люблячи, тільки піддурювали. Тільки що смачному після трьох день без люльки руменського тютюну смоктнеш. І того так не буду розказувати, що вони опісля промеж з собою розговорювали, бо все вам і самим втямки. Як вона, обнімаючи його, пестувала і копитанику мій, і соколику, і голубчику, і лебедику, і усякими словами приговорювала йому. І як він, по-нашому, як колись бувало, казав, що він має й дещо багатську розказати» так як тепер ніколи, а просив її якомога, що коли, каже, вірно любить, так щоб вийшла вечерком до верби, що проти їх двора. Так то він вже усе добре мав їй розказати. Звісно, що Оксана обіщалась вийти, бо ще не наговорилася з своїм милим. Націлувавшись, Наговорившись, побожившись ще, що буде щиро любитися до самої смерті, пішли по своїм місцям. Копитан до солдатів, а Оксана по воду. Йде, і землі під собою не чує. Згадує усяке слово, яке то їй копитан казав, як її любить, як цілував, як пригортав до себе. Та у всіх думках зайшла аж геть-геть зовсім за край села. Ох, мені лихо, аж крикнула Оксана, оглядівшись, куди ж я оце йду? Та, бачиться, я ж по воду пішла. Де ж мої відра? Що зі зо мною сталося? Де криниця, де я зупинилася? Чи я з ума зійшла, чи що? Ох, моя годинонька аж закрилася рученьками, як згадала, що вона серед дня з капитаном стояла і розговорювала, і обнімалася, та й стояла, як окопана. Що-то добре, дума собі, що не серед вулиці, а у куточку під тином на вуглі, що ніхто там не побачить. Там же я й відра покидала. Буде мені, як то знайде. Бач, корила катру, що вчора з Копитаном гралася, а тепер сама чого наробила. Так-пак, так він бо розказував, що він Катрі о всі не любить, що він її зайняв так, шутки радий, що вже більш не буде її займати, бо любить мене одну. Та як же кріпко любить, як то божився, що каже, усю ніч не спить, усе про мене дума. Що ж то увечері скаже? Може домовиться, коли з рушниками присилати? «Пожали, хоч сьогодні, то-то я стану панею, аж дух захвачу від радості, і матір одягну як паню, і буду її ніжити і пестувати, покличу до себе своїх подруг, покажу їм, яке в мене добро буде, які юбки, шовкові спідниці, плагать вже не носитиму, сорочки будуть усе з іванівського полотна». Скрізь повимережувані шовками. «Чи це не твої відра, Оксано? Я ж гентам знайшов, лежали порожні, і коромисло крайних...» Все обізвався до неї парубок Петро, відучи зустрічі їй. «Стоїть Оксана проти нього, як дерев'яна, і не второпа, що він їй каже». Та як же уторопати? Вона тільки що була у своїх панських будинках, відчиняла свої скрині, показувала подругам своє добро, приміряла іванівські сорочечки, шовками повимережувані. А тут, де узявсь Петро, де узялись відра, що треба, покинувши панство, та йти по воду. Стоїть, мовчить, а далі схаменулася та таки відбрехалася, кажучи, Ось, бач, де вони. Спасибі тобі, що знайшов. Я си пішла по воду, та як напалиш на мене трохимові собаки, та я як побігла від них, та й сама не тямила зляку, куди забігла. А далі вже й собак нема, я схаменулася, та й шукаю відерець. Аж ось вони де. Поводжу ж я тебе, Оксану. Однаково ж мені побіля криниці йти. Проведіть, спасибі вам. От і пішли. А що, Оксано? став казати Петро, поспішаючи за нею, що мов ластівка летить і до землі від не доторкається. Чи вже ти хоч надумалася? Казала, що підеш за мене, то не мори мене, нехай я пришлю людей, поберімося вже собі. Яково ж було Оксані се вп'ять слухати. Вона тільки що слухала Копитана, як він божийся, заприсягався, що дуже-дуже любить і без неї вмре, так вже певно візьме її за себе. От як не видно, людей від себе прийшли, а тут Петро своїми старостами. Чи можна ж всьому статися? Ще вона не одуріла. Вона б усе розказала Петрові, що вже покинув об ній думати, що вже вона піде за Копитана». Усе б йому розказала, так бо купетан не велів і самій матері ні слова казати. Я, каже, сам опісля усе розкажу. От Оксана мовчала, мовчала далі і каже, ви б вже покинули об сьому думати. Ні, Оксано, не так я тебе полюбив, щоб викинув сюю думку. Подумай ще, Оксано, сказав се Петро та й пішов своєю дорогою. Тільки що Оксана з водою у двері, мати на неї напалася. І де вона була, і чого так довго ходила, що вже у друге у піч друець накладала, а її нема, що вже й діжка зійшла, і усе-усе її вичитувала. Так не на такіську, бо напала. Попереду поставила потихеньку відра з водою, далі як кинеться до матері, як стане її приголублювати, приговорювати – не серця ж моя мамочко, рибочко, перепілочко, зозулечко, Прости ж мене, як пішла по воду, а там подруженьки застрілися, та й почали мені сміятися, що я й білоручка, як ви мене, мамо, зовете. Та я й пішла по воду, та не вмію відер нести. Коромисло не так держу, зовсім обсміяли. А тут рухимові собаки, як нападуть на мене, а я як побіжу, як злякаюсь. Та вже спасибі Петро оборонив і відра позбирав, що я зляко покидала, та проводив мене знов до криниці. Мати вже й забула, що серпилась на неї. Вже й сама злякалася, почувши про собаки, і стала кругом оглядати, чи не покусали де, чи не порвали де. «Випий, каже доню, води трошки, або ляж на печі». Або чи не хоч, е, онде, молошна каша учорашня, з'їж трошки, то й минеться. Або піду я до куцайки, нехай прийде, то тобі переполох вилля. Та як же й тебе самопокинути? Бігає, мотається стара векла по хаті, і не зна, за що ухопитись, Труситься, боїться, думаючи, от що б дитина до вечора не вмерла від переляку. А дитина як та ясочка. «Та ні, мамочко, ні, ріднісіньке, мені нічого, я не перелякалась, мені ніколи так весело на душі не було, як теперечки. Я в тебе, мамо, щаслива дочка, що ти мене так жалуєш і ніжила мене змалу. Благослови мене, щоб я була щаслива, щоб усе ти збулося, чого ти мені хочеш, та я тебе не покину до віку. Буду тебе покоїти, ніжити, чого душа забажа усе тобі поставлятиму». Та так, одна другу пестуючи, одна об другі жалкуючи, забули булою об обідові. І піч погасла, і діжа перейшла, на силу опіслясь, як так справилися. Не біжить наша Оксана нікуди з дому. Не милі її подруги, і пісенки наум йдуть, і щебетати битати перестала. Ухопила рука від сорочки, узяла голку, протягла нитку та й забула узлика зав'язати Та сіла край віконця і давай би тошити Знай виводить та виводить, і спіху нема Не схватиться моя голубочка, що узлика нема, та й не догадається, стібаючи, що знаю віконце погляда, чи високо сонечко Чого воно так тихенько котиться дома собі? Коли б я здужала, я б його швидше приволокла, аж геть туди до ліска, що сьогодні такий довгий день, і кінця йому не видно. Вербочу, остенька, розпусти своє листячко, ще густіш, покрий нас, як з милим зійдемося під тобою розмовляти, щоб не побачив нас ніхто. Вже я увечері спитаюсь, як мій миленький копитанчик дума, коли має до мене старостів присилати» та й почала думати, як вона вийде за нього, як стане паною, як у добрі та у розкоші житиме. Та все то те, та все то те, от діждала і вечора. Не жди мене, мамо, я піду до домахи, та й посиджу там довгенько. Та сим словом шесті з хати, двічі-тричі стебнула, та вже й під вербою. Копитана не було, вона розгляділа усюди, «Нема нікого. Ніч темна. Ніхто не побачить. Незабаром біжить і Копитан. «Чи ти тут, Оксано?» «Тут край твого серденька» і припала до нього. Зібрали, щоб поговорити, та нічого й не кажуть, знов цілуються. Далі вже й не іграшки. Оксана аж злякалася. «Нічого їй робити. Треба вириватися та випручуватись?» Не бере ні цілкових, ні бумажок, плачучи, каже, заріж мене попереду та й роби зі мною, що хоч. Не випросилась, а пручалась наша Оксана, і як муха від нього полетіла і ускочила у хату. Господи, блідна, труситься, мов лихоманка її б'є. Чого ти, чого ти, викла, питається, а Оксана і слова не промовить. «Далі вже як-то зібралася з силою, та й давай матері брехати, бо цім то домахи не застала, та йдучи назад побачила відьму, що клубом котилася. Та я, каже, так злякалася, що не можна». Мати й повірила. «А чи довго матір та ще й добру довести до того, що повірить усьому, що їй стань розказувати? Стара вже ні об і не дума, а боїться, щоб дитина з переляку не занедужала. І стала її на піч покладати, і кожухом укривати, і водою напувати. Оксані й добре, що їй на печі мати положила, щоб не дивитися їй у вічі, бо сором, бо стид, що тихенько від матері почала з копитаном любитися і з ним тихенько зіходитись. Якби мати тоді до неї пристала, вона б усю правду від щирого серця усе б їй розказала. Сумуючи, чи вечеряла, чи не вечеряла, троха чи й брала ложку до руки, звалилася на подушки, та й стала тихенько плакати. Та й дума собі, «Так-так-то він мене любить? Так-то він об мені жалкує, що хотів посміятись над мною? Хіба ж я тобі не казала, що я тебе дуже-дуже люблю?» Не треба мені ні панства, ні багатства, будь хоч простий мужик, кличман, я тебе усе рівно любитиму. Не треба мені ні золота, ні перстенів, ні намиста, нехай сонечко на мене не світить, нехай місяць для мене потускне, нехай зірочки від мене поховаються, квіточки передо мною зав'януть, пташечки нещебежуть, річечка, висохне світ зміниться. Мені. До сього у цього нужди мало. Аби б я бачила тебе посік час, дивилася у твої карі очиці, слухала, як ти мене зовеш душкою Оксаною, як ти розказуєш, як мене любиш. От моє щастя, моє панство, моє царство у тімовому днім. Я ж думала, що й ти так любиш свою Оксану. Аж бачу, ти раднісінький, згубити її, світ зав'язати. Бог з тобою. Сказала б я, що після всього не буду я тебе любити. Ні, щиро, вірно, тебе любитиму до смерті моєї. Бо раз чоловік родиться і душу прийме, так раз і любить. Казала б я, що не хочу тебе любити. Ні, чи скаже чоловік, що не хоче на світі жити? не хочу собі здоров'я, щастя, так і я. Ти моя радість, втіха, щастя, увесь світ. Як же мені тебе перестати любити? А що правда, що не хочу до тебе виходити, не хочу говорити з тобою, і таки не піду, не піду і не піду, і не вийду до тебе, хоч ти мені Бог зна, що роби. Давай, а слова тобі не скажу поки не побереш за мене рушників по закону». Та з цим словом устала, вдарила три поклони, та вп'ять і лягла, що вже з думкою спокійнішою. Уранці порається з матірю, а жозі з волості десятник, рип хату. Помолившись Богу, сказавши, «Дай, Боже, вам день добрий, нехай вам Бог помага», далі каже, «Зілтеся, тьотушка, до себе постій приймати». «Який там постій?» – аж скрикнула Векла. «Черезвіщо все?» – сказала громада, як я просила, щоб у самих жінок, де чоловіків нема, щоб там нікого не ставити. «Я ще плачу постояльне у поміч бідним. Хто ж це з вас видумав? Який там постій?» «Я уласівно не знаю, тільки послав голова, нехай, каже, приймає до себе копитана, бач, твоя хата, каже, краща, чим де він стоїть?» Подумала Векла, подумала і каже, «Що ж мені з тобою говорити? Ти посланий, я сама піду до голови і розкажу все». «Добре, тьотушка, ходіть, голова у волості». Швиденько зібралася векла, узяла паляничку, звичайно, як перед голову йти, і каже Оксані Сиди ж, дочко, не ходи з хати та заприсіни, поки я прийду. Я зараз вернуся і пішла з десятником. Оксана покачала, покачала головою, здихнула, утерла слізку, позасовувала усюди двері. Векла, прошадчи до голови, поклонилася і стали розпитувати, з чого узялося, що до неї постій становлять, та ще й капитана. Еге, казав голова повагом, ми б тебе уласів на векло і не зачіпляли, так бо сьогодні приходив сам капитан і требував, щоб йому дали квартиру в тебе. Ми таки правда і казали йому, що не можна по такій, такій причині. «Та як гримне на нас, як затупотить ногами, давай, кричить не своїм голосом, давай мені сі час! Справник вас усіх мені у команду віддав, той час пошли очищать квартиру, я зараз сам туди переберусь!» Ми у Ласівну так з писарем перелякались, що не знали, на яку і ступити, та ото й послали до тебе. «Ай-гай!» ай, стала казати Векла. «Ви ж в нас голова, ви ж нам безпомощним защита, Як же все можна? У мене одним-одна дочка, як та порошинка у воці. У неї одним-одна честь, наше багатство, наше здоров'я, наше усе. Погубимо його. Куди ми на світі годитимемося? Чи можна сіну з огнем докупи складати? Хоч я дуже добре свою дочку знаю і не сподіваюсь від неї нічого недоброго». Так люди ж, так язики ж, такого набрешуть, такого наплетуть, що хоч світу втікай. Лучше мені руку утять, лучше мені очей рішитися, чим віддати славу моєї дочечки за поругательство. Брехатимуть люди, звісно, брехатимуть, бо не буде там правди нічогісінько. Та усе ж недобре і від одної слави. Не давай, пане голова, нас у абеду. «Потураю, Ласівно, ми оте і усе сказали йому, так нічого й не слуха?» «Добре ж», – подумавши, сказала Векла, – «підійте вже до нього і скажіть йому, нехай трошки згодить, поки я з дочкою виберемося до сусід». «Отак би й давно», – сказав голова, йдучи з хати, – «вже, звісно, що проти капитана не можна спорить». От вернувсь голова і каже, що аж засумував капитан, як почув, що ти у ласівно хочеш вибиратись у сусіда. І каже, чи не можна її як-немудь зупинить? А я кажу, ні, жодною мірою не можна, баба дуже завзята. Так чорт з нею, не прогнівайтесь у ласівно, що він так сказав, не надать її і квартирі її. Так я узяв та й пішов. Сміхнулася Векла і пішла Радісінька додому, що відвоювалась від капітана. А далі, йдучи засумувала, що чи не підбирається капитан до її дочки. І стала примічати. «Що ж вона примітить? За капитаном би і так, звісно, молодецьке діло. Так би моя Оксана так дума собі, дарма що й шутлива й жартлива». Та вона не загубить себе, вона знає, що її гріх і погибель, вона не напустить на себе слави. Та й правда ж бо, перестала Оксана жартувати і до подруг бігати. Усе сидить дома, то шиє, то пряде, попереду сиділа з роботою під віконцем, та як забачила, що капитан почав що у бога день мимо вікна ходити та шапочку знявши, поклонятися. Коли вона гляне на нього, вона все бачить, не раз і не два казала матері. «Сидіть, мамо, ви біля вікна, ви старенькі, не дуже бачите, а мені усюди видко. «От так пак», каже мати. «Чи годиться ж мені на старості сидіти у вікна та усім показувати свою старість? Ти молод чоловік, ти дівка, тобі подобав віконця сидіти. І ти, добрий чоловік, побачить, полюбий і буде залицятись за тебе». І вже, мамо, цього не кажіть, казала Оксана та й пересіла до полу. Мати втішається, що дочка не піддається ні на яке дурачество і знає коперса сліпуючи то очіпки, то рушники напридане дочці, а того й не бачить, як та, роблячи, нею, слізоньками вмивається. Вона добре розібрала, з якою думкою капитан збирався до них на квартиру. Це ж він мене любить, приговорювала собі лежачи на подушці, що хоч викрутити від слізочок її. Не поживився наш капитан квартирою. Незабаром рипу хату до довекло старости. Один таки – сусід її, а другий – підтакачка, солдат. Почали говорити законні речі. Векла слухає, а Оксана з кімнати й не показується. Прислухається, що з того буде. Як договорили до кінця, так за кожце вони прийшли сватати. Еге, закопитанового денщика. Відай, кажуть старости, пані матко. До ці твоїй добре буде, і у хороші походить, і у добрі поживеть. І все, і те їй представляли. Сердечна Оксана так вдарилась у груди та впала в подушки, що мати не почула її голосіння, що так і рида. А стара Векла, вислухавши їх, та ще під веселий час, не стала їм виговорювати, бо дуже добре розібрала, до чого воно є. Та дивиться на них веселенько і каже «А що, чи не з брехунівки ви, люди добрі?» «Щоб то як?» – спитався перший староста. Та так, каже мати, я бачу, що воно є. Нема у вашому ділі ані словечка правди. Бачу, для чого воно робиться. Так, слухайте, люди добрі, є на небі Бог милосердний. Він не повеліва гнушатися над царством. Тяжкий гріх у усякого чоловіка, не то що сироту. Як сонце на небі, так у усякого чоловіка слава. Лихо тому, хто загубить її. Лучше тоді гнасити і не жити. Що ж за чоловік, що підкопується під чужу славу та ще під дівочу, під сиріцьку? Не хочу я ні золота, ні срібла, коли за нього погубити славу своєї донечки, моєї утроби, моєго народження. Лучше я маю своїми руками нав'язати їй камінь на шию та утопити у уріці, чим віддати на согрішення, на порогательство». «Господи милостивий, чим я тебе порогнівила, що чую таке мені посміяння?» Тут аж сплакнула. Далі каже, Ідіть, люди добрі, туди від киля прийшли і до того, від кого прислані. Гріх, стид, сором тому Копитанові. Він благородний, він письменний, він зна, за що гріх і що не можна робити. Других би навчав, а не так робити». Ото такі сливки ускочили наші старости, піймали облизня, не знаю, поточилися з хати не озираючись. Кажуть, як розказали Копитанові, що їм було увекле, так кажуть, аж зубами заскреготав. Оксано, Оксано, де твої шутки та жарти? Де твої танці та скоки? Де твої ігри та щебетання? Усе минулося, гай-гай. Та ж дівка, та ж не та, Нігде її у бесіді не видко, У розговорах не чути, Сидить усе дома та дома, Ні словечка ні промовить, Ні пари зус не пропустить. Держить у руках або рука від сорочки, А голочка застромлена спочива, Або хоч за гребнем, Та веретено долі лежить, І мичка на гребніці лісінька, Руки спустить, голову похилить, Дивиться і нічого не бачить, а часом слізочки тільки кап-кап. Була червона, як мак, тепер щодень усе блідніша, усе блідніша. Щоки були повненькі, теперечки позападали. Очиці, що грали, як зірочки, тепер притухли і мовчим заволочені, що, мов, і не бачать нічого. Хоч цілий день з матір'ю сидітиме, та коли та до дочки не заговорить, то не почуєш від неї ні півсловечка. Коли що мати їй спитає, «Не знаю, мамо», – один у неї отвіт. А часом і так буває, що мати питає про ложки, а вона їй каже про таля: «Що з тобою, моя донечка, сталося? Чи в тебе що болить?» – питає мати. Не знаю, мамо, бачиться нічого. Чи журися об чим? Ні, мамо. Так, бо я знаю, що ти журися, і знаю об чим. Ти об тим сокрушаєшся, що копитам думав про нас, що ми пустимося на гріх, і що я продам твою славу, а через неї і мою душу. Бо дай він цього не діждав, і бодай йому так тяжко і важко було, як моєму серцю, бачачи, що моє миле дитя, моя порошина у воці, мій квіточок зав'ядає, сохне, як билиночка, та й пригорне її до серця і плачуть у купі. Після такого пестування та бачачи материні сльози, тож дуже, дуже Оксана не признається, що все вона плаче, сумує і вбивається об тім, що, любивши дуже кріпко Копитана, чула від нього, і він їй заприсягався, що він любить її від щирого серця, і що не покине її до віку, і що вона йому і краще, і миліше усіх. Та й чимало чого він їй не наговорив. Та після цього що задумав? Як вона від нього під вербою на силу вирвалась? Як він хотів у них на квартирі стати, щоб швидше згубити її славу? Як хотів взяти за свого день щека, що після урудувати нею, як би захотів? Та збираючись усім пожалітись, стеда Ради не зможе вимовити ні словечка. Та тільки що сплакне та вп'ять за свою думку, що як-то Копитан звів її. Як невидко було на вулиці і нігде Оксани, то подруги її часом було приходять до неї або шити, або прясти, щоб розважити її то пісеньками, то усякими розказами, так усе нічого. І дивиться, і слуха, та й не всміхнеться, як ті їри гочуться. Бідна Векла, глядячи на неї, журиться, накупить їй і горішки, і медянички, і тарані, і гороху її спряже, Покуштує, бачить, що другі дівчата їдять, а вона і байдуже. Не хочу, маму, душу мені нічого не йде, та худа собі на лиху, що зовсім тільки що не звалиться. Без нахорок та без ворожок не обійшлось. Виливали переполох, вмивали від уроків, шептали від очей, і що не робили, усе нічого та й нічого». Опріч дівчат, приходили провідувати Оксану і жінки, і молодиці, бо Оксану усі селом любили. Промежними була Мелашка, молодиця проворна. Не було того весілля, де б вона не була сважкою. На масниці волочити колодку вона перша приводниця. Відколядую дівчата, вона зібрала і ватажок молодиць, пішла поперед усіх. «Спарувати парубка з дівчиною? Їй подавай». Вона зведе От як стала вона ходити до Оксани Як стала з нею шупу-шупу Аж гульк Наша Оксана стала потрошку віддихати Вже й борщику поїсть Капустки свининою забажа І вже часом і всміхнеться Як чому Далі та далі вже й каже Піду я маму проходжуся Або навдвір'ю посиджу Або до малашки сходжу Мати радісінька, Ще й сама її випроводжа і що піде Оксана до милашки, то вернеться усе веселенька, усе ніби здоровіша Далі минулося усе лихо Стала наша Оксана і здорова, і повновида, і рум'яна, як була І наряджається, і чепуриться щодня І вп'ять узяла свою натуру, і щебече, і сміється, і вигадує, і регочеться, І до матері ластиться Ще трохи невеселіш стала, чим поперед була «Що ж то їй так милашка починила? Мабуть, ворожила над нею, або щось небудь таке зробила, що як з води витягла нашу Оксану?» «Еге, добре вона поворожила!» Вона підлізла до Оксани та й стала їй розказувати, як таку питан її любить, як вбивається за нею, чуючи, що вона недужа, і що й сам хоч вмирати, що не бачить її. Так же й люблять, як він, стала крізь сльози казати Оксана. А самій аж повеселішало трохи, що є кому своє горе розказати і про капитана поговорити. Якби любив справді, так він би не хотів мене губити, він би не потопив моєї слави. Тут і розказала усе, до чого капитан мав її підвести, а сама так і заливається слізьми. Милашка тут і пустилась своїми лясами. Тільки їй того й треба було, щоб Оксана стала жаліця на капитана, Тут вже вона і почала, і почала, вже така щебетуха не вибрише, як кого захоче. І почала, шепчучи казати, як і сам капитан тепер жалкує, що так робив, що вже тепер не буде і що вже в нього вже й думки такої нема, що коли б тільки йому побачитись з Оксаною, то він їй розкаже, що дума робити». «Що йому зо мною робити?» – сказала Оксана. «Покинути мене бідну? Нехай пропадаю! Не слухати було його попереду, не признавати, що і я полюбила його. А тепер що? Він мене не озьме, а на безчестя я не піду. Хоч нехай мене і пече, і ріже!» Та тільки й послухай його, що він скаже!» Усе своє товкла милашка і щодень усе усім толкувала. Перша Оксана і руками й ногами. Не хочу й не хочу. Я бачу, що я швидко вмру. Заглядь чого ж він мені? Нехай здоров живе, та других піддурює. Далі, слухаючи милашки, стала вже казати. Не хочу його бачити, бо й мені жалко. Далі каже. Я б і пішла, а як же він в прийметься за своє? Тут же, як забужилася і заприсяглася милашка, що він хоч і не думає нічим досаджати, а тільки хоч би побачитись хоч на час синку, то Оксана й сказала, «Піду, коли мати пустить». От і пішла. Не збійся ж, лукавий копитан, аж заплакав, як вздрів Оксану, і тільки що глубив її та кріпко пильно просив, щоб вона ні об не журилася. Одужувала б швидше, що він має таке гарне щось сказати, що їх щастя усіх буде. Оксана, як дуже кріпко любила капитана, то й повірила йому. І, бачачи з ним частісінько, не думала про нього, щоб він ішов на погибель її. Знай приходить до Милашки, що в бога день бачиться з капитаном, А далі він її довів до того, що чим до Милашки ходити далеко, стали вони жоден вечір зіходитись під вербою біля веклиної хати. «Мабуть, що під Петро просіг з ходьбища, а вже не чув ні від кого, бо ніхто її ніколи не бачив під вербою, як вони зіходились. Хіба, може, тільки Петро якось підозрів їх, бо пильно слідив за Оксаною, і коли й бачив, то вже нікому ні словечка не сказав, бо був парень чесний, душу добру мав, і берігся, щоб кого зайняти або словом усудити». Як то там було, ми не знаємо, а тільки раз надвечір прийшов він до Векли в п'ять за тим же словом. Як дочка схоче, віддала Векла, так нехай і буде. Якби по мені, так я б її сьогодні віддала. Та я не така мати, силувати не буду. Кажи, доню, як знаєш. Думала Оксана, думала, щепала той рукав у сорочки довгенько, аж нитки повидергувала. І через силу намірилась сказати. «Семеновичу, бачу я, що ви мене дуже любите. Дякую вам за те, що ви маєте мене щасливою зробити. Ні з ким не буде мені такого щастя, як з вами. Та підождіть ще». Далі зглянула на Бога, перехрестилась і каже, «От вам хрест святий, коли до покрови не вмру або що-небудь, то мамо, як знаєте, так і робіть». Здвигнув Петро плечима. Покивав головою та сказавши, «Глядіть, щоб тоді вже пізно не було», махнув рукою та й пішов з хати. «Що це за річ така?» – думавши, довго векла і, дивлячись на дочку, спитала її. «А хто його зна, мамо, що це він сказав? Може, що-небудь до себе або у дорогу піде або другу дівку знайде? Так ми щоб не жалкували». Оксано, Оксано, гляди. Вже Оксана й на шиї у матері, вже й обняла, і виціловує її. Чи можна, щоб твоя Оксана та довела тебе хоч сльозинку об своїй долі спустити? Я тебе радуватиму, я щастя й тобі принесу, ніколи не заплачеш через мене, не здихнеш об мені, бо й мені лучше отут зараз перед тобою на сім столілях ти чим погубити себе. Та не тільки погубити, і славу пустити на себе. Та все сказавши, стриб стрип з хати до капитана, що вже дожидав її під вербою. Що ж, мій орлику, що з цього нашого женихання буде? До мене Петро пристає, мати швидко присилує, а дівчата чули від солдатів, що ви швидко підете від нас у поход. Так казала Оксана, сидячи у Копитана на колінках, обнявши його одною рукою, а другою він держав. «Коли ти підеш, а мене тут покинеш, почуєш про мене?» «А от що буде?» – сказав Копитан. «Ми збираємося у поход. Я з тобою звінчаюсь і тебе візьму з собою». І стали вони любитись, і скільки раз не зіходились, уперше ще Копитан сказав, що осьме її за себе. «Що ж Оксана? Роками сплеснула, затрусилася уся і ледве промовила. І сьому ж правда? Скажи ж мені, як перед Богом. Як перед Богом кажу тобі, моя Оксаночко, що так воно є. Я давно узяв би тебе, та бумага на наше вінчання не прийшла ще з полку». Я думав, як вона прийде, не кажучи нічого, узяти тебе за руку та й повезти до церкви. Так я ж матері всім скажу. Ні, моя Оксаночко, ще не час їй обсім казати. Я думаю, ось як. Ні словечка їй не кажучи, ми звінчаємося. І прийдемо до матері, і принесемо їй і шовкових платів, і платків, і хусток, і золотих очіпків, і усього, що, звичайно, для панеї, бо і вона стане панею. Як буде Копитанська теща. А що тебе вже виряджу так... «Мені нічого не треба!» Кинувшись йому на шию, стала його виціловувати та приговорювати. «Тільки б мені усі чорні оченьки дивитися та їх цілувати, і всі щочечки, і всі губочки!» Так довго женихавшись і порадившись зовсім, щоб у неділю їм вінчатись, і тоді вже матері об'явити, розійшлись собі. Оксана біжить додому і землі під собою не чує. «Копитан, котрого вона так і любить, озьме її. Вона буде панею. Мати буде у розкоші, у багатстві жити. Чи є така щаслива, як я?» – думає Оксана, убігши у хату. І досадно їй, що мати вже лягла спати, як сей частенько бувало, що не діждеться дочки та й ляже. А тепер Оксані досадно, що нікого її пестувати та ніжити, бо сама не тябать з радості. Неділенька недалеко. Треба боксані Оксані збиратись заміж. Та чого їй збиратися? Хоч одежа, хоч сорочки, вже їй цього не треба. Вже в неї усе папське буде. І рушники ж, і подарки, в них усе не по-нашому. Так дума наша сердечна Оксана, і ні об не дума, тільки б тільки швидше Неділенька прийшла. У суботоньку увечері тільки зійшлись під вербою, копита каже Оксані. «Знаєш, душко, завтра уранці ми йдемо у поход. А як же це аж скрикнула Оксана, злякавшись. «Але не бійся нічого!» Моя бумага у полковника Я завтра відведу солдатів до нього Озьму бумагу та явлюсь тут і квечору Гляди, дожидай мене, не заходи далеко І матері ні півсловечка не кажи Що за гарну спідницю я їй справив Люстринову, юбку парчеву Що вже не усього бу, пані, буде Вже коли Оксана чула, що матері їй буде гаразд Тут вже вона ні об чим більш не думала, і хоч що їй скажи, усе зробить і усім послуха Тут стала споминати, як мати здивується, як зрадується Коли б у нашій церкві вінчатись, щоб дівчата подивились, як я панею наряджуся Чого то вже тут капитан не брехав? Чого не вигадував, щоб тільки удурити нашу Оксану? А вона сердешна, як рибонька на удочку Так сама й кидається і чіпляється Хоч тільки й до завтряго розходились вони Та Оксані щось дуже на серці жалко було Усе б вона плакала і сама не зна чого Та це мабуть від того, що я заміж йду Що маю покинути і своє село, і свою хату, і скриню Нехай хто хоче забира, я вже панею буду Піду у поход, Я кого то ще мені на панстві буде, та й сплакнула. Ранком у неділю проводили солдатів з села, як довг велить. Капитан верхи кланявся і прощався стариками. І туди поклонився, де жінки й дівчата стояли, і Оксана з ними. Поклонився та й покрився конем, аж скільки видно. Тут чогось підійшов Петро до тієї купи, де Оксана стояла, та, розговорюючи з подругами, реготалась. Петро подивився на неї, здвигнув плечима та й пішов собі. Отак От ти, мамо, зроби, як наша євдоха, горшковозівна», – сказала васленько Оксана, вернувшись до матері. «А що там таке вона зробила?» – питала мати, кришече локшину. «Помандрувала за солдатами». «Йоо!» Далебі, та ще середу дня усі бачили, а вона у обозі ховається, димко їй сміяся, так ще язик йому висолопила. Що ж мати? Голосить ніщо, і не вмерла від туги та від сорому людського. Аж жалко на неї дивитися, як то плаче. Зосталася на старості, як перст. О, якби я б ту оту бузу вірку, я б їй голову відтяла, щоб не кидала матері та не робила стида на усе стило. Так їм все й чудно було, що у весіденчики усе говорили об Явдосі і об її бідній матері. Оксана нікуди з хати не виходить, хоч мати й посилає її до подруг. Не хочу, мамо, мені з тобою весело. Тільки сонечко повернуло, вже вона й вигляда копитана. А його нема. Вже й надвечір нема. Сонечко зайшло, копитана нема. Оксана у сльози. Що ж, каже, хоч і обманув, та не посміявся. Коли не в мороз жоруби, то зможу забути його. На собі усе лихе перетерплю, а вже нікому не скажу. Так сидить на заваленні і світом нудить. А вже й смеркло. Якось копитан хап їй за руку. Пойдемо, Оксано, вінчатись. У Оксани так серце й захолонило. Піду ж я до матері, каже. Не можна, Оксано. О, після прийдемо. А благословитись? Вона після нас поблагословить. Ходім, душко, швидше, пів до жида. Не пішла Оксана, а він її повів. Куди ж ви йдете? Адже он де церква, все вже з села не можна, душко, я полковий так треба, щоб нас вінчав полковий піп. Так де се? Гену тім селі, де полк не чує, п'ятнадцять верстов відсіля. Так що ж отеє? Вже не йде, а капитан тащить її, і в неї руки й ноги удубіли. От то, що треба швидше поспішати, і піп до жида, і гості на весілля зібралися, скоріш йди, ось десь бричка моя, поїдемо А мати, ох, я вернуся та скажу Так куди ти будеш вертатись? Вона вже далеко, а ось де й бричка, швиденько сідаємо зараз до неї вернемося А не обманюєш ти мене? Тут копита почав божитися і заприсягатися, що усьому правда і що тільки полковий піп їх звінча, так і вернуться до матері і узьмуть її з собою. Та все кажучи, зовсім нечувственно Оксану, обхнув у бричку, сів сам, крикнув «Пошол!» і помчались коні як стріла. Оксана навзрит плаче, а Копитан її говоряє і усе її представляє, як от-от приїдуть, звінчаються і вернуться до матері. Незабаром і добігли. Копитан увів Оксану в свою квартиру ні живу, ні мертву. Так і впала на постіль та слізьми обливається. Копитан зараз і крикнув, «Горбунов, біжи, скажи, батюшці, що ішов вінчать скоріше». «Слушаю, ваше благородіє, крикнув солдат і побіг. «Дайте нам чаю!» – гукнув капитан. «Напись, душко, чаю, ти зовсім зомліна, падеш під вінцем». «Я його з роду не пила і не хочу, відвезіть мене до матері! Треба випити хоч трошки, привикай, тепер будеш панею, треба усякий день пити. На хоч ложечку, коли любиш мене». «Нічого Оксані робить». Узяла ложечку, солодке горло промочила, що дуже запеклось у неї На ще ложечку, ще ложечку прийняла Хлисни з чашки, хоч трошки Хлиснула і у друге, і у третє, і у п'яте, і випила усю чашку Трохи полежавши, піднялась, живе веселенька, не відмагається від другої Очиці посоловіли, защебетала наша Оксана Знаю, розказує, як вона нарядиться під вінець, як прийде до матері, як та здивується, зрадується. А тут сама третю чашку, сама узяла і, випивши, вже сидить у Копитана на колінах, і сама собі весільних пісеньок приспівує. Далі щось забурмотала і голову похилила. Напилась Оксана панського чаю, будеш сердешна тямити і і повіку скоми не збудеш. Пропала я тепер на світі, крикнула сердечна Оксана, як прокинулась уранці, дивлячись, де вона і що з нею сталося. Господи милостовий, стоїть і на місці не устоїть. Блідна, як смерть, труситься усім тілом, аж щепила руки, так вони в неї закостеніли. Розплетені коси повисли по плечам, очі й дивляться та не бачать, що тут лежить копитан, погубитель її. І спить. Не чувствує, що він наробив. Прокинувся він скоро, і бачачи таку Оксану, що зовсім як смерть, кинувся до неї, щоб оговорювати її, схопив її за руки, рук не розведе, посадив її на постіль, вона й сіла, хилиться, хилиться, і впала з постелі додолу, і не жива зовсім. То водою відлили, то натирали їй виски, то уксусу давали нюхати. Сяк так зівнула сердешна. Звела очиці до Бога і ледве-ледве промовила. Заріжте мене. Зовсім. Тут капитан кинувся до неї, став її розважати, став прохати, став умаляти, щоб не вбивалася так, щоб не журилася, що нічого, що отже приймуть закон, зінчаються, і усе він покриє, як дов хвалить. Оксана хоч і дише, сидячи на ліжу, куди посадили її, і не бачить, як він коло неї вбивається і що в ній говорить. Зернула очицями. «Мамочко, де ти?» – промовила. «Та як зарида!» Горбудовдень шик і той став плакати, дивлячись на неї. А Копитан усе в'ється коло неї та просить, щоб не журилася, що все нічого, та щоб убирала швидше, що вже пора їхати». Не слухаючи його нічого, так сердешна і повалилась йому у ноги. Охватила їх руками цілує, і облива слізьми гіркими, не з очей вже, а від самого серця, і стала його молити. Опитанчику, мій, ваша благородія, не знаю, як вас ви, ще вище возвеличати. Будьте мені братиком, ще пуще батеньком рідним. Послухайте мене бідною погибшою зовсім. Ось міть ніж, виріште моєю рукою серце моє». Ріжте мою душу, заколіть мене. Я недостойна жити на світі Божому. Мені не можна бути з людьми. Я вбила матінку мою ріднесеньку. Що вона тепер без мене? Вона не переживе такого сорому. Я згубила свою славу. Я запропастила душу свою. Ріжте, куліть мене, не боячись гріха. Я й сей гріх візьму на свою душу. Нащо мені жити без слави, з безчестям? Коли ж мій копитанику, прямо у серце? Не бійтесь, гріха, Ви вже мене гірш вбили, Ви погубили мене на віки вічнії, Ви, шутячи, сміючись, відняли в мене, Що було в мене дорогшого, святішого, Доріжте мене, Все вже вам буде замість іграшки, Я, погибша я на сім світ, Як згадаю про матіночку мою, Жива б у землю пішла, «Матінко моя, рідненька я, що я тобі наробила? Чи це ж твоя Оксана? Чи це ж радість твоя?» Тяжко, жалібно приговорювала Оксана, а сама перш плакала-плакала, аж слізьми підплила. Волосся на собі рве, у груди б'ється, а далі в п'ять зумліла і покотилась. Солдат обіг до капитана і крикнув, «Пожалуйте, ваше благородіє, усе готово, вас ждуть!» Копитан, обтерши сльози, бо й сам, хоч і запекла душа, сполкнув таки, ухватив безчувственну Оксану, завернув солдатську шинелю і виніс її на руках, і уложив у бричку. Поїхали далі. Ні жива, ні мертва лежить наша Оксана у бричці. Очувствується трохи, бачать, везуть її тінщик біля неї. «Згляни на Бога! Господи милосердний! Чи це я? І оте зі мною зробилося? Матіночко моя, не проклинай життєї, що була твоєю доненькою!» Стали на квартирю на другу ніч. Оксана злягла зовсім. Ні їсти, ні пити, нічого не хоче і не згадує їй. «Чи не хочеш душко чаю?» – сказав капитан, хлопчучи його з люлькою. «Будь проклят він від мене!» – аж крикнула заструсившись Оксана. «То не напиток, то пекельний вогонь!» І як замовкла, замовкла, і вже що капитан не говорив до неї, як то вже не розважав її, так ніякого одвіту не дала. А усе здихала тяжко, а часом і перехреститься, мабуть, що-небудь замишляла. І якось уночі прочувається Оксана. Усі добре сплять. Попати хесенько устала, чи обулася, чи ні, чи вдягла, що, чи не вдягла, та тихою ступою йде. Йде, аж дух притаїла. Йде, та до дверей риб і вийшла. Тут і вже легше стало дихати, і вже сміліш пішла до дверей надвірних. Налапала по ночі засу, і що то довго його двигала, По тихесеньку та помалесеньку, Щоб не стукнути та не розбудити денщиків, що у хаті сплять. І двига засов, і боїться, І уся труситься, і дума собі, Як то як вискочить на двір, Як побіжить, куди очі, Сховається денебудь, Поки світ стане, А там піде прямісінько до матері. Відсунула, і двері тихенько відчиняються. «Спасибі й не реплять, от і зовсім відчинила». «Хто йде?» – крикнув часовий, що тут біля двері стояв. Оксана так і змертвіла. Пристрашений солдат з придовгим оружом, як схопить Оксану за руку, як потаскає її у хату, та, відчинивши двері, так і впхнув її, крикнувши «Ви спите, а дівка ваша ушла було?» Тут денщики прокинулись, підняли Оксану, що впала було, який солдат пхнув. А тут і капитан прокинувся і став виговорювати Оксані, за чим вона думав тікати. Сього вже не можна й подумати. Уранці не поїхали нікуди. Треба було солдатам перестояти. От і прийшов охвицер до капитана. Розглядав Оксану і став йому завидувати, що таку красиву дівку добув собі. Далі босім той добрий і каже, що ходив, каже він до попа, щоб Оксану з капітаном вінчать Так зовсім біділо, зараз би повінчали, так нема від її матері бумаги, а без того не можна вінчати Послали, каже, якомога швидше, щоб поспіла бумага, коли не сьогодні, так завтра чуть світ Оксана сидить, похиливши голову, і нічого їм не каже Далі той охвицерість став казати, що Копитанові не можна у поході дівки з собою возити, так треба її нарядити, мов денщик. Треба, каже, їй сієї коси відрізати і голову обстригти. Копитан гукнув на денщика, щоб обстрих Оксану. Тільки що той приступив та намірився, вона як вихопить ножниці, як скочила і каже – не дам нікому уродувати над моєю косою Не вміла я зберегти своєї слави Недостойна носити дівочої краси Та цим словом – чирк: Як не було славної, русої, довгої, густої та пишної коси Оксана схопила її у руку Пригорнула до серця, поцілувала Та гірко-гірко заплакала Далі по голові себе ножицями Чирк Чирк, і постригла місцями усю голову. Зібрала волосся і теж оплакала і каже Так тобі, Оксано, й треба. Згубила свою славу, ходи ж, обстрижена. Я й забула, що мене треба було ще вчора обстригти, чесна дівка красується косою. А така, як я, завжди обстрижена була. Забрала свою косу і волосічку усе, завернула у хусточку і пригорнула до серця. Охвецери думали, що їм велика морока буде, одягаючи її похлоп'ячі, і стали заговорювати. Вона їм каже робіть, що хочете з стриженою Оксаною». Вона усе погубила, і славу свою, і косу, і розум, їй вже не можна нічого дівочого носити». Як її одягали, як постригали похлоп'ячі, вона не пручалася, нічого не казала, тільки що плакала. Серце болить, розказуючи, як то страждала наша сердечна Оксана і що терпіла від копитана злого чоловіка. Ось цього й пересказати не можна. Як він її по походам возив з собою, як її стерегли і нічий день, щоб не втекла. А зберуться до нього охви цари, то вона, щоб стояла перед ними, люльки їм подавала. І хоч усі знали, що вона дівка та переряджена похлоп'яче, та взивали її Іванькою, і жартували з нею, і вигадували дещо. Вона ж як стіна. Мовчить перед ними і ні пари зус не пустить, тільки здихне і подума. «Слухай, Оксану, як заробила!» Ще такий безсовісний копитан не переставав її обдурювати. Ще таки, як часом Оксана дуже розплачеться, та стане його попрікати, та стане йому представляти, який-то він гріх над нею зробив, що буцім той жалкує і почне вп'ять божитись і клястись, що він з нею звінчається, тільки от не прийшла бумага від матері і почне її усякі теревені правити, розважаючи її. То сердешна хоч і не зовсім, а часом було, трошки стане вірити. Може, думала собі, і справді коли-небудь він схаменеться і покриє свій гріх, підожду до слушного часу. Вже й хлопчик в неї явився. Тут-то капитан тій жінці, куди ще заздалегідь завіз для такого случаю. Тут-то вже божився, і образ стіни знімав, і заприсягнув, що тільки Оксана не зробить над собою нічого, і благополучно рішиться, так зараз і звінчається з нею, щоб і гріх покрити, і рабйонка у закону вести». Ще не дуже після родин виходилась, а він вже і привіз її в п'ять до себе, боячись, щоб вона не втекла, бо усе у неї на думці все було, і часом, як до її журба, то вона й проговориться. Після родин не вінчається Копитан. Стане Оксана плакати, стане Копитана випитувати, що він дума з нею. Супостат засміється, та й тільки. Треба Оксані на хитрощі підніматися. Стала веселенька, перестала тужить, стала говорлива, хоч з капитаном, хоч з охоцерами, як зійдуться. Про матір не згадує, про вінчання не спомина. Агу стала більш волі, стала примічати, що вже за нею не так доглядають, а далі вже й не кравулять, Далі, далі вже їй можна попереду солдатом, а далі й самі свою дитину, свого митрика одвідати, що годувався у другім селі недалечко». Вже їй можна, коли захотіла й по базару самі походити хоч до півдня. Ходить вона по базару і коли лучаться які люди, що знають, от вона й розпитує, на які на які міста дорога у такій губернії до такого села. Хто зна, той розказують їй. Вже вона сама не раз чула, як зійдуться охвецери до Копитана та стануть той проклятий чай з якоюсь підливкою, від чого й вона навік пропала. І Копитан їм розказує, що він і не думав ніколи вінчатися з нею, а тільки обдурював. А тепер, щоб усе покрити, думаю, каже, звінчати її своїм денщиком або вам, кому панове, програти у карти – бо вже вона мені надокуча. Чула все Оксана і не один раз. І свою думку усе гадала. Раз увечері вечері зійшлися охвицери і багатенько їх до копитана. У карти грають, люльки смокчуть, пунш п'ють і по чарці не забувають. Гомонять собі, один одного не слухаючи. Один щеки, один кушання готовить, а другий побіг у трахтири за напитками. Оксана, знаючи, що за нею не буде ніякого діла І що вона була собі при такому бенкеті, що до світу будуть гуляти далі говорилася спати Вона, узявши шинелю свою, звернула і положила на свою постіль Мов чоловік лежить І я коло жила, та з хати, та з двора І вулицями усе бігла Аж поки вибігла з того города та у село, де годувався її митрик Убігши у хату, так і бризнула жінці у ноги, що доглядала її Дмитрика І розказала, що вона задумала Ся молодиця знала усе, що з Оксаною поводилось І не раз вона плакала з нею об такій її годині Подумала, що вже дума собі мені заплачено уперед гаразд А як Оксана зробить так, як дума, так на мене й пені не буде Узявши, нарядила Оксану у своє жіноче і голову їй покрила Дала їй кожушок старенький дитини ради, закутала митрика, що вже трохи негоду був, і положила їй на руки. А там, зібравши усю хлоп'ячу одежу, що Оксана скинула, та стареньких полюшок дітських, і пішла з нею та до ставка. Ніч. Ніхто їх не бачив. Положили на березі усю ту хлоп'ячу одежу, дитячі пелюшки, бо то Оксана з дитиною втопилась. Дала Оксані гривню на дорогу і випроводила її аж геть по вулиці. Зосталася Оксана сама собі, у саму темну глупу ніч як палець. І тибі боїться, і куди йти, і не зна добре, знає тільки города розпитувати, на який йти. Подумала, подумала собі Оксана, далі й каже. Уміла ти Оксану матір покинути, умієш знайти її. Не боялась мандрувати, не біжи й вертатись. Мала у розкоші життя, терпиш тепер і голод, і усяку біду. Що ж робити? Що ступлю, то дальше від гріха, а ближче до матері. Господи, благослови! Перехрестилась і пішла. Хоч і темна ніч, а приглядаючись дорогу видко. І від страху, щоб її там не зупинив хто, і від радощів, що вирвалася з пекла, Оксана, як з холоду, так дрижала, а тут і пустилась тих швидше, щоб зігрітись. Чи відійшла, скільки, чи ще й не дуже, а вже й зогрілась. А тут ще й кожушок, і вузлі пелюшки для дитини, і паляниця, і півхліба хліба дала хазяйка, спасибі їй, так же Оксана так зогріла, що не можна». Вже йде, йде та й спочине й думає собі: "Отеї йду я до матіночки моєї рідненької. Чи жива-то вона ще? Може ж урбита з туги й померла, щоб не бачити сорому, який я нанесла на її стареньку голову. Коли не застану її живою, то вже звісно, що вона й вмираючи прокляла. О, страшно. Я проклята від матері." «Не встану з її гроба, там лежатиму, не ївши, не пивши, поки сама не вмру. Прокляті від матері не треба жити меж людьми, земля не здержить. Коли ще живенька? О, Господи, як я явлюсь до неї! Сета та Оксана, що була їй радість і втіха, і що її мати потішалась і величалась». Все Оксана, що сміялася з горшково-зівни, що помандрувала з солдатами, чули, як мати дивувалася, що Явдошина мати не вмерла від туги, що дочка її покинула, а сама через годину туди ж помандрувала. Явдоха ж, може, увечері й вернулася?» А Оксана, горда та пишна, що й за мужика не думала йти, і що величалася над усіма, ся повісилась на шию капитанові, захотіла разом панею бути, таскала з ним по усьому світу і дитину добула. От тобі, мамо, Митрик, нянчий з ним, ті ж його, все твоєї Оксани заробіток, що за офіцерами бігала. Придбала тобі і честі, і радості, і поважання. Бери його маму на руки, виходь на вулицю, похваляйся добрим людям. От моя Оксана як наробила. Ні, саме послідня дівка у нашому селі так би не зробила, як моя дочка, що поважалася за саму першу. Розступися, сира земля, прийми мене, щоб я не бачила материних слізочок, тяжкого стида її, що я її наробила. Так приговорювала і, дуже гірко плачучи, лежала на землі Оксана, край свого Митрика, що спав закутаний у пиліжки та у кожух. Плакала, плакала, дивлячись на сина і каже собі Нащо він родився на світ? На Настид. Налихо, горе, Просвідку йому не буде від посмішища. З байстрюка не виходитиме. Моя мата його бачити не захоче. Проклине у купі зо мною. Я буду ховатися з ним від людей. Прибери його, Господи, поки ще я не дійшла до матері. Коли б звіра, бо що... А я що, хіба я чоловік? Аж закричала Оксана. Скочивши з землі і стала, випрямившись і озираючись бистро по усьому полю. У очах у неї іскри заграли, волосся дибом стало, руки як протягла, та й не зведе їх. Я лютіша усякого звіра, я вбила свою матір рідну, я випила кров її по капельці. Так пожалкую свого дитяти? Воно не дитя мені, воно урах мій. Як я з ним покажуся до матері у своє село? Воно мені стид, срам, посмішище, не треба його. Пропадай воно нечестивого роду, урага мого, губителя мого. О, якби мені попалась каменюка, тут би йому і амінь. По головці гарненько б і не писнуло б. Ні, не так. «От тут у канаві викопаю йому гарненьку ямку, положу його любенько та разом землею і засиплю, і гробик виведу. Воно й не щується, мов засне, нехай копитанськає свого сина». Тасея кажучи, і прийнялась обома руками у канаві на рушеній землі копати ямку – а сама аж регочеться, що як-то гарно видумала і прийде у село і безчестя не принесе з собою, і ніхто б її стидій не знатиме. Звісно, що тоді сердечна Оксана від великої журби не об своїй мумії була. От викупала ямку і, як вже добре засвіло, вичепорила її гарненько. Зовсім готово. Уставши на ноги, Глянула на ямку, здригнула кріпко усім тілом, далі скрипилася на серці і хутко пішла за дитиною, приговорюючи. Ступай, Митрику, годі тобі спати на голій землі, копетанський сину. От тобі вічна кватера готова. Під бігцем підійшла до дитини, протягнула руки, щоб узяти його. А воно, сердешненьке, виспавшись, прокинулось і собі притягнуло рученяточки. Та сміється так веселенько, звісно, як годовичок, та й крикнуло «Мамо! Мамо!». Та так жалібно, славнісінько, неначе проситься, щоб мама його не губила. Здригнула Оксана дуже. Далі перемоглась, як кинеться, як ухопить дитину, а дитина рученятами обняло її, і цілує її белькоче. Мамо, Бозя! Оксана так і зумліла. І не щулася, як і впала на землю. Утрення русата вітерець змухнув на неї. От вона отямилася. Дивиться і не зна, де вона. А дитинятко лазить по ній. Та усе, що вміє, те й белькоче. Мамо, Бозя! Тут Оксана згадала, що вона мала зробити. Згадала, і мороз по ній так і пройшов.